I us proposem l'hora del peix fregit.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 a les 10 del matí fins als 11 en directe, l'Hora del Peix fregit. amb Rubén Herrà. dia, passen 8 minuts de les 10 d'aquest divendres 7 de juny, divendres previ el gruix d'activitats de les 57es festes de primavera i precisament tancarem aquesta primera part d'avui conversant amb el programador de l'agenda d'esdeveniments d'aquestes festes de casa nostra, l'Agustí Fernández, de l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Palafrugell. Abans, però, farem un repàs de les notícies més destacades de les darreres hores, posant el focus en l'acord que Esquerra Republicana de Palafrugell i Som Gent del Poble van anunciar ahir per formar govern els propers quatre anys qui en el consistori palafrugelllenc. A més a més també repassarem aquelles informacions més remarcables de l'àmbit comarcal. D'altra banda, a la segona part d'avui tinszem la presència de Francesc Cerdà, biòleg, que, que a més a més ha estat de molts anys vinculat a l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona. Amb ell comentarem els problemes de biodiversitat i sostenibilitat al mar mediterrani i a la costa brava farà una xerrada aquesta tarda a les 7 a la Biblioteca de Palafrugell i nosaltres us avançarem una miqueta d'aquest doncs, xerrarà amb Francesc Cerdà. Per tant, doncs, com veieu, tenim molts protagonistes que passaran per aquesta hora de l'hora del peix fregit. Així que comencem! Sí. Doncs. Un dia més, un programa més que n'em sumant en aquests que ja hem fet 70 programes de l'hora del peix fregit de Unidò, -do, doncs avui m'acompanya de nou en Rafel Curbí. Bon dia, Rafel. Molt bon dia. Bon molt dia. benvingut, molt ben trobat. Bon dia, bon divendres. Flaves tendres. Sí. Doncs sempre deiem. Seguim aquí, com, com com ha anat aquesta setmana, Rafael? Doncs una setmana amb molta feina, una setmana molt divertida políticament parlant, no només aquí sinó a Barcelona i en general diversos dels pobles de casa nostra. Sembla que la política torna a agafar una mica d'actualitat i tots esperant també les festes de primavera que les tenim ja doncs, a sobre perquè ja han començat, a recordem, alguns dels actes. Sí tant, molt a tocar aquestes festes. Bueno, Bé, molt a tocar, no, ja són aquí les festes de primavera i avui, doncs, estaran molt presents en aquesta primera part de l'hora del peix fregint mm -hmm. i de fet doncs, al voltant d'això d'aquesta setmana divertida electoralment doncs és que, de fet, d'avui en 8 doncs, ja s'han de formar, de formar els, nous els nous consistoris dels municipis. Per tant, ho han de tenir clar, ja. Eh? Sí, per tant, ho han de tenir clar, i crec que aquí comença a aclarir-se la cosa. Eh? Sí, perquè ja començaran diversos eh, amb aquestes partides d'escacs que estan fent a més d'un lloc, i sobretot amb molts, molts d'ells, llestimosament, no es té en compte l'actualitat local, sinó que les ordres arriben de més amunt, mm. i és el que està passant, per exemple, doncs a Barcelona, però també en molts pobles, com veiem a Navarra, per exemple, eh, en diversos llocs i en comunitats que les hordes no venen des del mateix lloc on es produeixen, sinó des de les altes distàncies. I això sap una mica de, de greu. D'altra banda, no tot són males notícies, perquè dilluns no serà dilluns. No, a Palafrugell i a Barcelona. Barcelona també Barcelona és festa. Barcelona també és festa. I algun altre lloc, sí, sí. Neno, ja podem començar a marxar, doncs, de Palafrugell i sí, dilluns. Si Barcelona és festa, per tant... Eh... Aquí I tant. Molt bé. Doncs anem per les notícies, si et sembla. Comencem. Som-hi, som ja que parlàvem de l'alegria dels uh, pactes un dels que més també està donant a parlar és el pacte que es pot fer a uh, Palafrugell uh, hi ha moltes uh, possibilitats però ja moltes d'elles s'han tancat en banda per tant, en quedava una de possible i sembla que aquesta és el que es proyiderà i Josep Piferrer estarà a prop de tenir 4 anys més, sumats amb el, amb el darrer doncs, que ha tingut ja per ser alcalde de Palafrugell uh -huh. Això és el que es desprèn després que Esquerra Republicana i som gent del poble doncs, hagin arribat a un principi d'acord per formar govern els propers quatre anys a Palafrugell. Eh, recordem que en les passades eleccions del 26 de maig... ...els republicans van aconseguir set regidors, els mateixos que el 2015. No obstant això, la llista més votada va tornar a ser Juli Fernández... ...tot i que el Partit Socialista també va obtenir set adils... Aquest acord arriba al darrer dia que havia marcat Josep Pi Ferrer per arribar a un pacte amb la formació de Joan Bigues, l'alcalde en funcions ho va explicar a inicis de setmana a Ràdio Palafrugell. com a força majoritària d'aquest grup i més força majoritària també del Parlament de, del, del ple, en set regidors hem començat com, converses amb, amb son del Poble i la intenció és eh, màxim dijous arribar a, amb un acord o no, perquè mai, mai se sapen això, no? Tenim, hem posat totes les cartes sobre la taula hem fet diverses propostes tant de, tant de cartipàs com de programa i ara estem intentant acabar Acabada de, de quadrar això i que aquest, tenim aquests dos dies per acabar de quadrar i nosaltres sí que ens hem marcat com a, com a data d'arribar a un acord el, el dijous amb Són del Poble doncs aquest acord que ha arribat, es va marcar la data límit dijous, aquesta conversa, o aquestes paraules que escoltàvem era de la conversa que vam mantenir dimarts amb Josep Piferrer i avui ens hem tornat a posar en contacte amb l'alcalde en funcions perquè ens valorés doncs, aquest principi d'acord. Josep Piferrer doncs, ha remarcat que ja vam posar aquesta data límit de dijous perquè ja teníem molt coll avall que les negociacions havien anat bé en els primers compassos d'aquesta negociació. Tenim un acord, eh, però aquest acord no, no és d'una sola línia, tenim diverses línies marcades, que evidentment no el podem fer públic perquè, eh, perquè primer eh, eh, l'hem de presentar en, els, en, els altres, en el tercer soci i potser es modificarà alguna cosa amb, amb, el, amb, el, amb el, tractes, el pacte que hem de fer amb el tercer soci. O sigui, l'única cosa que hem dit és que nosaltres tenim diverses vies de treball, eh, diverses, diverses sortides i que en totes aquestes sortides tant som gent del poble com nosaltres i estem d'acord. Doncs, eh, diverses línies d'aquest acord que també doncs, marquen en, en el fet doncs, que no 7 i 3 fan 10 i per tant encara necessiten algú més per formar govern o que els dongui suport perquè el seu govern tiri endavant i en aquest sentit ens hem eh, intentat posar en contacte amb en Joan Vigues, de fet ara ens acaba de trucar per tant després de l'informatiu tindrem aquestes paraules de, de Joan Vigues i un cop anunciat aquest acord doncs eh, és el moment de pactar amb Junts per Catalunya la formació de Josep Salvatella Recordem, va obtenir dos regidors, que sumats els tres d'Esquerra i els tres de Som gent del poble, doncs sumarien aquests dotze que els possibilitarien obtenir la majoria absoluta. També va anunciar, eh, en aquest sentit, eh, en Josep Piferrer, que seguidament intentarien pactar amb Junts per Catalunya per tenir un govern estable i arribar a aquests 12 regidors. L'acord deixa, doncs, sense opcions. al PCC de Juli Fernández, la llista més votada amb 7 regidors de governar amb seu gent del poble. Uh, Juli Fernández, doncs, declarava a mitjans de setmana que no es posaria cap línia vermella per formar govern amb Joan Bigues i fins i tot, com vam escoltar ahir l'informatiu, doncs, anunciava que estaria disposat, disposat a renunciar a l'alcaldia de Palafrugell per tal que Esquerra no governés. Sembla, doncs, que això no ha acabat de convèncer a Joan Vigues de Son Gent del Poble i aquesta aliança doncs fa que Josep Pi Ferrer estigui més a prop de l'alcaldia de Palafrugell si finalment Junts per Catalunya se suma el pacte, doncs no serà tampoc una sorpresa perquè com ja es va saber durant la campanya les tres formacions van signar un acord comprometent-se a formar un bloc independentista. Els tres partits es reordinaran de fet avui per tal de confirmar l'acord i que Junts per Catalunya doni suport a la formació per tal que Junts per per Catalunya doni suport al nou executiu Pala Frugerenc. Falta veure això sí, si estarà dins del govern o només donarà suport en aquesta investidura i després doncs, també doncs, estarà a l'oposició. Doncs a veure què passa. Posarem música de suspens. Sí per veure què passa i finalment doncs, quin és el pacte final, una vegada ja està alert que sembla que eh, seran, som gent del poble i Esquerra Republicana qui governarà a Palafruixell deixem ara mateix la política per uns moments tot i que de política també es pot tractar quan mm. es decideix construir un nou aparcament també és una decisió política i en aquest cas anem cap a Castell perquè ja està en servei el nou pàrquing, el nou aparcament de la platja que ha d'encabir tota la gent que vol anar cap a Calastreta cap a Castell, etc etc. Mm -hmm. Situat a la zona de la plana més propera a la carretera asfaltada, que li dona accés, de manera que queda molt integrat al paisatge. A més, tindrà servei de vigilància de dilluns a diumenge de 9 a 8 del vespre. Té una capacitat de 600 vehicles i té diferents costos d'estacionament. Per aparcar-hi tot el dia, per exemple, val 5 euros. Aparcar a partir de les 2 del migdia val 3 euros i a partir de les 6 1 euro. Si es paga en 30 euros es pot obtenir un abonament de 10 dies. D'aquesta manera, es pot accedir a peu a Cala Canyers, a Cala Cala Sanià, Cala Estreta, a les cales de la zona del Crit o bé la platja de Castell. Durant tot l'estiu i fins que hi hagi risc d'incendi, però estarà tancat l'accés de vehicles motoritzats al camí de Cala Estreta que passa pel centre de l'espai d'interès natural Castell Cap Roig i també a l'accés a l'espai litoral de Cala Salguer i Pineda d'Angori. Per tant, doncs, aquesta bona notícia per aquests 600 vehicles de capacitat que tindrà aquest nou aparcament de la platja del Castell per intentar, doncs, que... Que la, que quan la gent vagi a la platja doncs, ho tingui més fàcil. Cap a un dels pocs llocs en Verges que encara queda a casa nostra tota la zona de de Calestreta, tot aquest parc natural. Uh, l'escultura de 8 metres uh, que ja dona la benvinguda a Calonja, l'han posat ja, ja ja, ja, ja hi és, ja no can no, olivijo. No Fa la competència a l'altra estructura, no? Aquella que a, era del Olímpica, no? Del, del forn, De les sculptures. I aquesta d'onbé de 8 metres? Aquesta doncs, eh, uh, et explico. <laughs> va bé, va bé. En definitiva, Calonja no, i Sant Antoni. És... no toca cap a Calonja, no? <laughs> no, cal... no, això ha estat això ha estat, doncs, que l'Ajuntament doncs, va, ah, va demanar vai, aquesta, vai, aquesta escultura que, de 8 metres instal·lada a la rotonda d'entrada a la ciutat. L'actuació es va fer dimecres i es tracta d'una obra de l'artista Manuel Clemente Ochoa. El lloc que ha escollit, doncs, com dèiem, ha estat el giratori que enllaça l'Avinguda de la Unió amb l'accés a l'autovia C31. A banda de col·locar l'escultura s'ha aixecat també una fomentació de 3 metres més d'alçada. Segons el consistori, el projecte... El projecte pretén potenciar i millorar la qualitat dels espais públics, promovent i fomentant la divulgació cultural i la creació artística. Així doncs, els que ja passeu per Calonge i Sant Antoni per aquesta rotonda aquests dies, doncs, ja veureu aquesta nova estructura que llueix a la, a la rotonda de l'entrada de la ciutat. Molt bé, doncs, en l'haurem d'anar a veure. Parlem de tenis ara mateix... Perquè aquesta palafrugellent que, que ens està portant tantes alegries va visitar la nostra emissora i ho va fer aquesta setmana per valorar el seu èxit a Roland Garró i també parlar una mica d'ella mateixa que ja toca. Mm -hmm. I tant, doncs, la tenista Palafruixenca va tornar a visitar els nostres estudis per comentar la seva actualitat una actualitat, doncs, marcada per la fita que va aconseguir en el torneig més prestigió sobre terra batuda aquest eh, torneig parisenc de Roland Garros. Contra tot pronòstic, recordem que la, la Liona es va present, plantar a vuitens de final després de superar dos partits de ronda prèvia i les eh, tres eh, i els quatre partits posteriors del quadre gran és a la seva primera participació en un quadre del Gran Eslam, i aquestes sis victòries doncs, l'han fet catapultar al rànquing, passant de la, de la cel·la número 136, abans de començar el torneig, a estar dins del top 100. No obstant aquests bons resultats i aquesta posició del rànquing, la tenista destacava que encara queda molta feina per fer. Sí, és... Bueno, eh, no crec que em canviï gaire, la veritat, tot segueix igual... Segueix havent molta feina que, que mm he -hmm. fet, molt, molt que treballar. treballat. Eh, tot al meu voltant segueix igual. Eh, L'únic que ha canviat és, és el rànquing, no? I el poder competir en tornejos una mica més grans, igual als següents mesos. Però tot el més està igual i és un, és un torneig més del que haig de treure tot el positiu i, i seguir, seguir treballant. Doncs en aquesta mateixa línia, Bolsó també posar el focus en el fet que el seu nivell tenístic és el mateix que fa dues setmanes i que el canvi, podríem dir, doncs, que ha estat a nivell mental. No canvien res. La veritat, en els pròxims tornetjos les llistes ja havien sortit feia dies, mm -hmm. llavors el rànquing nou no, no em sortirà, llavors encara tindré que jugar les fases prèvies que estava disputant fins ara, llavors... Eh, serien els tornejos ja una mica més endavant que igual l'única que canviaria és que podria entrar als quadros principals i i no haver que jugar a les prèvies i tenir tant de desgast físic però per allò de més tot és el mateix jo tinc el nivell que que tenia fa dues setmanes l'únic que ara he demostrat que el tinc i m'ho crec però que realment crec que he fet molt bé ha sigut mentalment sapigué. Aguantar la pressió, eh, estar tranquil·la, en els moments durs, doncs, estar concentrada i, i crec que el, el pas que he donat cap endavant molt gran ha sigut a nivell mental més que a nivell... Vaja, he tallat malament el, el fragment aquest, eh? Uh, Rafael, et volia dir que tu que vas parlar amb ella, uh, i pel que he escoltat, eh? Doncs, uh de peus a terra eh? deia... és una noia que respecte a la conversa que vaig tenir ja va agradar moltíssim fa uns mesos crec que recorda que va ser a finals d'octubre vam entrevistar sí. la primera, primera vegada doncs eh, tot i que la fama poc a poc l'ha anat eh, conquerint també és una noia que toca de peus a terra és una noia molt senzilla eh, i sap el, el que té per davant m'agrada molt el tema dels estudis com està ben preocupada perquè ara seria molt fàcil no? fer volar colons mm -hmm. el que en diem i despistar-se i dir mira ja en soluciona la vida no no, no m'encanta, és una noia que eh, ho té tot per triomfar i si no triomfa, tindrà els peus a terra igualment això, ara que tocaves tu el tema dels estudis, doncs, de mm -hmm. fet, per la gent que no ha escoltat aquesta entrevista, que, doncs, eh, la penjarem a la, a la web de Radio Palafrugell, radiopalafrugell.cat, doncs us diem que ella va arribar dimarts aquí, a, a casa nostra, i el primer que va fer, doncs, va ser anar a la biblioteca, i és que està en plena època d'exàmens. Ens explicava la Liona, doncs, que compaginar el tennis, la vida professional i aquests estudis, doncs, no sempre és eh, molt fàcil, eh? Sí, és molt difícil compaginar-ho i en, per exemple aquests dies també aquestes últimes dues setmanes jo ja, tenia, ja era consci... o sigui, sabia que tenia els exàmens però el, entre l'eufòria i tot d'anar a guanyar els partits doncs costa molt arribar a l'hotel i obrir un llibre no? i començar a estudiar i és complicat has de, has de trobar la concentració has de la calma eh, no distreure't amb, amb altres coses com poden ser doncs les entrevistes, mm. la gent, les xarxes socials... Així doncs, doncs, no és tot tenis a la vida de la l'Aliona, que també compagina doncs, els seus estudis universitaris i com hem escoltat anteriorment, doncs, encara que eh, aquesta bona participació, aquest magnífic resultat de Roland Garros doncs, haurà de jugar les rondes prèvies dels tornejos importants que venen a continuació, crec que el més proper, així gran, és el Wimbledon, no? Sí, ara ella marxa cap a Mallorca, on, de fet no sé si demà té l'examen, no sé si marxa di... ho menja mateix o com marxa però marxa cap a Mallorca, que em va sorprendre, no sabia que a Mallorca hi hagués un torneig sobre sobre herba, un s'imagina Mallorca i dic, home, herba a Mallorca, sí que n'hi ha una mica, però tampoc tanta, no? Sí, no? Per poder-ho poder mantenir, eh? Ah, ah, per mantenir unes pistes d'herba, per sí, ser criminal. Uh, quan molts dels tenistes se'n van cap a, cap a Londres per començar a participar a cuins i tornejos d'aquests perifèrics que hi han. doncs ella ho fa Mallorca, mira, com a casa, mai millor dit. Segur que sí, troba eh? millor temps que no mm. pas allà, allà d'alba. Igual és que necessita una preparació més alemana la mà, sí, poder sí. Eh? Bueno, vale. seguirem, seguirem de i després se'n va cap a Wimbledon on nosaltres la seguirem ja ja m'ho va comentar que per nosaltres el telèfon sempre és obert per tant doncs podem parlar amb ella sempre que vulguem Home, ara, oh, clar, bueno. ara hi ha molts que s'han sumat al carro però nosaltres eh, ja t'ho has comentat a eh, finals d'octubre vam poder conversar amb ella i això també veiem que ho agraeix A nosaltres també... ens importava que és una tenista de Palafrugell mm -hmm. i per tant doncs, tant si és la número 100 com la número 50 com la número 1 o los 500 al món nosaltres okay. hem de, de seguir-la la carrera i anar informant del, del que fa o deixar de fer i per tant aquesta és la, la nostra tasca i a més I a més és que és una noia agraïda Seguim parlant de la Liona, que la Liona quan juga a tenis no queda com una gamba, per cert, perquè ella ja és morena. La Carme Piques, Picas sí que té aquesta reconeguda cuinera, eh, doncs cal com a veure amb la gamba, perquè no és ambaixadora, no de la gamba, sinó de la gamba de Palamós. Sí, la copropietària del càtering i restaurant El Gin Joler, l'hort del rector de Sant Feliu de Guíxols, ha esdevingut la primera dona distingida com a ambaixadora de la gamba de Palamós en reconeixement a la seva tasca i promoció d'aquest producte únic L'acte va tenir lloc dimecres al vespre a l'espai del peix ubicat al port Palamósí i va comptar amb la presència dels representants de les empreses certificades amb la marca de garantia Gamba de Palamós. Piques va rebre el guardó de la mà de l'alcalde i del patró major de Palamós i d'aquesta manera s'ha afegit a la llista de prestigiosos cuiners que han rebut el distintiu palamusí d'ambaixadors de la gamba de Palamós. Recordem que entre d'altres doncs, la tenen els germans de Roca, del celler de Can Roca, Nando Jubany, del restaurant Can Jubany de Callatenes, també Quim Caselles de Casa Nostra, de l'hotel Casa Mar, de Llafranc, Albert Sastregener, del Bòtic, de cursà i també finalment doncs el cuiner i divulgador Pep Noguer. La cuinera es va formar a l'escola d'hostaleria de Girona, on també va exercir de docent entre els anys 92 i 2018 i es va endinsar en el món de la cuina als 13 anys al restaurant del Santuari de Montgrony. A partir d'aquí va alternar els estudis en feines a restaurants de prestigi, com la Llar de Roses, que llavors tenia una estrella Michelin, i més tard va treballar també al celler de Can Roca. En Rafel que quan he dit aquest nom de... No hi és estar mai al Santuari de Mogrony? Al Santuari de Mogrony, no. Doncs vés i vés i va la pena. Val la pena. Està la carretera la carretera antiga de Ripoll cap a passant per... de cap a Berga. I és un santuari que queda una mica, abans d'arribar a la pobla de Lillet a la carretera d'aquesta allà de nuc i queda, és, és una preciositat Exacte. i a més si menja bé, també s'ha de reconèixer ja tenim plans per, per aquest cap de setmana no, perquè ja el tenim molt complet, però pel següent que podés més eh, més descansar, sí, doncs jo hi aquí poc amb motxilla, o sigui molt que bé. cap allà Exacte i negres dins el cor portarien una flor Comencen les festes de primavera de Palafrugell i el tret de sortida oficial tot i que hi ha hagut alguns actes que ahir també els vam tenir ja d'aquests que acompanyen les festes de primavera, és amb el pregó i la figura d'un personatge de Palafrugell, que és Maria Judés tot i que nosaltres el conem com a Mariano I tant eh? els, els de la vella època el coneixem Mariano Avui a les 8 del vespre doncs es dona el tret oficiós de sortida de les festes de primavera i des del Teatre Teatre Municipal de Maria Judés doncs serà l'encarregat de donar inici a aquesta 57a edició d'aquestes festes eh, tan eh, estimades per casa nostra. Eh, Judés és un palafrujellengue estretament vinculat al teixit associatiu de la vila i en especial també a les festes de primavera. En, a més a més, després d'aquest acte oficial, no, d'aquesta pregó, doncs, tindrà lloc el, el, el sopar el sopar popular de Can Bec, a l'Avinguda Josep Pla, davant de l'Ajuntament, nosaltres vam poder parlar amb el pregoner d'aquest any i malgrat que no va voler desvetllar tot el seus discurs doncs sí que va deixar clara la següent idea al voltant de les festes de primavera quasi, quasi l'endemà mateix, com ho van dir a la monça, la, Montse, la dona, dir mira, vull parlar d'això, pum, pum, pum, pum ho teníem bastant, mm -hmm. bastant clares des de l'inici i allà mateix em va dir, no toquis més res em posa dades per... per per donar el contexte, però, però per aquí, per aquí. Per tant, el, el tinc bastant fet. Bé, bueno, el que no et trobo és al final del Pergó, que és tant d'en Tomo Guardo, mm -hmm. perquè, si no, ja trobarem la gràcia del final, per mi és... És que he més, és un punt de vista molt particular, però per mi les festes de Tenovera estan en un punt que ha passat molts cicles. Eh, mm -hmm. Podria dir que, que aquest Pergó podria titular l'evolució per arribar amb un clic i espero que el digui vendres quan arribin al punt del clic la gent tingui que vull dir amb el clic o sigui, faig un repàs d'una evolució uh -huh. i crec que està el moment de fer el clic i el clic el deixo per dir vendres No, no som dissabte ja eh? o no, no som no és el programa de, de, de, dels caps de setmanes de la sardana sinó que hem doncs, volgut posar aquesta sardana de les festes de primavera no? doncs, eh, per, per amenitzar també aquest aquesta hora del peix fregit doncs, eh, en Marià que farà aquesta aquest aquest pregó des del teatre municipal amb aquesta idea eh? de que les festes de primavera doncs, han de fer aquest clic fa molt que es reclama des de diversos estaments de la societat i sobretot no? des de cada de doncs, aquesta entitat que, de les festes de primavera no?, que és qui s'ocupava doncs, de, de muntar les activitats doncs eh, ja fa anys que es reclama i en Maria Judés doncs, que també farà aquesta, aquesta al·lusió en aquest canvi que hi ha d'haver, aquesta evolució de les festes de primavera, per tant doncs tothom a les 8 del vespre al Teatre Municipal per assistir a aquest pregó que segur que no deixarà indiferent a ningú La sernana que interpretada per la principal de la Bisbal, li va dedicar les festes de primavera el malaurament desaprodugut a Mestre Emili Joannals. Escoltarem el pregó d'en Maria Judeza, sens dubtar. Més de mil nedadors participaran en la vuitena Marnatón. Bon nom ben triat, de, de bo. Sí. Uh, hi ha més d'un miler inscrits ja uh, per participar aquest diumenge a la setena, perdona que corregeixi, Marnatón i e Dreams de Begur. La prova constarà de dues travessies a mar obert que tenen com a punt d'arribada la platja de Sarriera. El dissabte, per cinquè any consecutiu, es farà la mateixa platja de Sarriera, la Marnatón Kids, amb més de 120 infants entre 5 i 13 anys. L'objectiu d'aquestes proves és de popularitzar la natació de llarga distància, prestand una especial atenció a la seguretat l'entorn i l'ambient familiar, així com potenciar una vida més saludable i el respecte pel medi ambient. Una de les dues travessies començarà a la platja d'Aigua Blava i té un recorregut de 7 quilòmetres. En aquesta hi ha un total de 300 nedadors inscrits. L'altra sortirà des de la platja de Satuna i recorre una distància de 3 quilòmetres i en aquesta distància doncs, més eh, petita hi ha 400, eh, 470 persones apuntades. La d'Aigua Blava-Sarriera està destinada a nedadors experimentats. Començarà a les 9 del matí i el recorregut que faran serà passar pel Cap de Begú on hauran de superar corrents marines fins arribar al primer avituallament a 3.000 metres. A punt d'arribar a la zona de Cap-Sassal hi trobaran el segon avituallament i per la seva banda la travessia a Satuna-Sarriera s'iniciarà a dos quarts d'onze del matí i als 1.500 metres al quilòmetre i mig i el primer avituallament de la prova. La Marnaton Edrims de Bagú doncs, forma part de la setena Copa Marnaton Edrims que es va inaugurar aquesta temporada amb la prova de Barcelona del 4 de maig. El 18 de maig es farà la segona prova a la de Formentera i després de Begur encara en quedaran dues més, la de Sant Feliu de Guíxols el 29 de juny i la de Cadaqués que posarà el punt final el dia 14 de setembre. A casa nostra també continua el Tasta al Mercat, celebra la segona edició, que suposo que, si és la segona, és que va tenir éxit la primera. Doncs mm -hmm. així és, el proper dissabte, és a dir, demà al vespre, tindrà lloc dins dels actes de les festes de primavera, doncs la segona edició del Tasta al Mercat, aquesta activitat, organitzada per l'Associació del Mercat Diari de Palafrugell i l'Institut de Promoció Econòmica del Municipi, ofereix als visitants tastets preparats per a les parades del Mercat Diari de la Vila. Aquest any, per primer... Cop, el primer cop, Tasta al Mercat, es farà a l'exterior, al carrer Pi i Margall. Per un preu de 8 euros es donaran 5 tiquets i els tiquets es poden comprar anticipadament a les parades participants del Mercat Diari i també el mateix dissabte durant la fira que tindrà lloc de les 8 del vespre a les 11 de la nit. Les parades del Mercat Diari participants són el teu gust, Carnisseria Jordi, Carnisseria Ramos Gómez, el petit cafè del Mercat, 3 pollets, el rebost de Calartic, fruites i verdures frigola fruites i verdures cepo hortícola marissa, peixos marc peixos mielgó i pesca pròpia per tant doncs demà al vespre teniu aquesta oportunitat de fer que, aquests tastets eh, per les diverses parades del mercat que hi participen, enguany ens recordem de 8 a 11 i amb aquestes parades a l'exterior del mercat de Palafrugell En, en Rubén no sé com s'ho fa però sempre està parlant de menjar aquestes hores del, del matí del tast al mercat, a la setena edició dels sopars amb maridats que, que ha superat els mil comensals doncs, Com t'ho fas? Sempre parla Sí, ja saps que aquí doncs, ens agrada molt el menjar eh? I, El i, bon menjar eh? i, tant, i, sempre, I sempre intentem tocar doncs Aquests mil comensals que ha superat eh, el sopar dels maridats aquesta setena edició de, que organitza la cuina de l'Empordanet i la cuina del vent amb l'acompanyament dels cellers amb denominació d'Orient doncs ha, tot, ha aconseguit un total de 1.051 persones en aquesta setena edició. Com en les anteriors, s'ha volgut donar protagonisme a un producte de proximitat i de qualitat. En aquest cas, la Poma de Girona ha estat el fil conductor de la campanya. En total, s'han celebrat 30 àpats, amb preus d'entre 45 i 65 euros, confeccionats per parelles formades per un cuiner i un sellarer que han treballat conjuntament per oferir la millor combinació entre els plats i els vins de cada menú. Aquesta campanya va néixer amb l'objectiu d'oferir una proposta gastronòmica en un sentit total, empordanesa i d'alta qualitat. A la vegada, s'ha volgut enfortir i consolidar la relació entre cellers i restaurants, així com aconseguir dinamitzar el sector en una època de l'any on hi ha poc moviment turístic. Estem a punt de finalitzar ja aquesta primera part del, del nostre espai, però encara ens queda una petita conversa, precisament parlant també de les festes de primavera amb el programador o productor executiu, com he llegit en algun lloc. Sí, de, de, al final tot va allà mateix, mm -hmm. no? Ens traslladarem ara doncs, cap al Teatre Municipal de Palafrugell per conversar doncs, amb Agustí Fernández de l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Palafrugell. Us deixem amb aquesta xerrada que vam mantenir hi amb el programador de les festes de primavera. Doncs avui ens hem desplaçat fins al Teatre Municipal de Palafrugell per parlar amb l'Agustí Fernández de l'Àrea de Cultura perquè és el podem dir el programador d'aquestes eh, activitats de les festes de primavera, 57 edicions ja i eh, ens posarem, posem doncs, eh, saluden a l'Agustí, bon dia Agustí. Molt bon dia Ruben. Primer de tot, gràcies per atendre'ns i doncs, parlar-nos una miqueta d'aquestes activitats. Les festes de primera tenen una característica que les activitats també van en funció de l'època de l'any en què es fan moltes d'elles. I en guany n'hi doncs, ha algunes, que ara repassarem, que doncs, com que ja estem al mes de juny, doncs, s han pogut fer respecte a l'any passat que no es van poder fer. És així, oi? Eh, així mateix, en Rubén. Eh, suposo que et refereixes al tobogant, sí. que és... Possiblement l'activitat estrella, que l'any passat no la van fer, aquest any la tornem a fer. Donada la, la singularitat de les festes de primavera, que no cauen mai en les mateixes dates, i aprofitant aquest any, que ja estem quasi entrant a l'estiu i fa, fa aquesta temperatura tan bona, doncs recuperem el, el tobogant aquàtic nocturn. Aquesta doncs, és una de les principals novetats respecte a, les, eh, a la 56a edició. Eh, Explica'ns una miqueta, fes-nos una, una línia no? contínua d'aquestes activitats. N'hi ha moltes i, per tant, eh, a la gent que ens estigui escoltant, doncs, eh, us recomanem que ho pugueu seguir a través de les eh, xarxes socials o a través de l'aplicació de, de Palafrugell i trobarà allà totes les activitats. Però què podríem destacar d'aquestes activitats que tenim al llarg de tot el cap de setmana? Doncs... A mi, primer de tot, Rubén, m'agradaria destacar una activitat que és nova, que s'estrena aquest any i que és el fruit de, de la feina que hem fet durant tot l'any amb l'Associació de Carrossaires, ara encapçalat per en Marc Casanovas, i és que la, el, a la plaça dels esports, on es fa l'entregada en premis, abans de l'entregada de premis, hi haurà una ballada de comparses, on totes les comparses de Palafugil podran fer una exhibició de, del ball que han fet durant el, durant el carrusel. Crec que és un pas molt endavant i, és, i, i el més positiu, la lectura més positiu és que surt del fruit de, de la feina conjunta amb l'associació de carrusaires, que no hem d'oblidar que és el motor de les festes de primavera. L'activitat estrella és, és el carrusel. No s'entén les festes de primavera sense el carrusel i amb tota la feinada que fan, que fan els carrusaires de, de, de la nostra vila. Per aquest motiu també és important, no?, la, ara et posem a tu, no?, com a programador de les activitats, però aquesta comunicació i aquest treballar conjuntament amb els carrossaires, que al cap i la fi, doncs, és com tu dius, el carrossel és l'estrella, no?, de, podríem dir, de les festes de primavera, i per aquest motiu, doncs, aquest treball conjunt amb els carrossaires és una de les coses que també voleu potenciar, no?, des de l'àrea de cultura. De fet, eh, si no recordo malament, a l'octubre ja vam començar la primera reunió, ens hem reunint mensualment. D'aquestes reunions s'ha sortit tota la revisió de, la, de les bases d'enguany de, de, i crec que és, que és molt important aquest treball en equip. Les festes de primavera tenen un volum i una envergadura que, que difícilment des de, des de fora es pot apreciar i el fet és que aquest any hem encentat un altre via de treball que és la, la col·laboració, amb d'altres àrees de l'Ajuntament hi han implicades l'àrea d'educació, l'àrea d'esports, l'àrea de serveis, sense la qual seria impossible fer aquestes festes de primavera, i la nostra tendència és anar cap aquí. I l'àrea d'educació, perdó, que me l'oblidava. I la nostra tendència és anar cap aquí. Un treball d'equip de, de tot l'Ajuntament, de, de moltes àrees implicades, i sobretot sempre de la mà de, de l'Associació de Carrosaires, i a veure si aconseguim recuperar aquest grup de festes de primavera que durant molts anys va existir va fer una gran feinada aquí a Palafugill. En aquest sentit, doncs, fa uns quants anys, no? 3, 4, 5 anys que es ve parlant doncs, intentar donar un impuls nou a les festes de primavera perquè no es quedi només en el carrusel i tampoc en el seu moment doncs, també els carrusels deien que poder eh, recair massa eh, les festes de primavera en, el, en, el seu, en la seva associació. En aquest sentit, com més àrees de l'Ajuntament estiguin implicades, doncs, també serà més fàcil no? fer unes festes de primavera doncs, amb activitats per a tot tipus de públics. Uh, evidentment, veiem que és l'única via possible per, per tornar a que les festes de primavera eh, tinguin el reconeixement que, que han tingut durant aquests darrers anys. Així com els primers anys, quan vam rebre les festes de primavera, eh, no sabíem ben bé cap on anar, creiem que, que provant aquesta fórmula de treball i en equip, crec que avançarem molt, i, i és, és, jo crec que podem arribar a aconseguir Evidentment és molt, molt difícil arribar a l'esplendor de les festes de primavera de fa 20-30 anys, però sí que podem, mica en mica, anar sumant, anar sumant, i això. I és la intenció que té, té l'Ajuntament i la predisposició de totes les persones que, que, que hi treballen per, per les festes. Ens has comentat aquesta, doncs, aquesta, aquest ball de comparses, no? un cop ja les carrosses doncs, estiguin a l'aparcament de l'estadi, eh, aquesta podia ser la, la principal novetat i del que esteu poder més orgullosos, però no sé si n'hi ha d'altres que també vulgueu, vulguis remarcar. En la línia que hem dut aquests darrers anys, eh, creiem que les festes de bromaveres és, és, són les nostres festes, és dir, Evidentment, desitgem i volem que vinguin molta gent de fora a conèixer les nostres festes, però és la festa de la nostra vila que més gent hi arreplega. Estem parlant del de, carrusel, estem parlant del voltant d'unes 1.500 persones que surten de la nostra vila, que desfilen pels nostres carrers. Uh, això és una xifra molt i molt important i qui més i qui menys té un cosí, un germà, un amic que hi participa de, de, del carrusel. I en aquesta línia que deia abans de... de de, fer, de, de que són les nostres festes, continuem comptant amb gent de, de la vila per fer les activitats. Podem parlar del, del concert de 160 graus a Plaça Nova d'en de, Queco d'Urmènec, un artista local que, que està despuntant. Bon, de fet, ja fa temps que, que va despuntant, però amb, el, amb aquest nou disc que, que ha tret volem fer èmfasi. Volem fer èmfasi també amb en Joan Rubau i els eh, Society a pel Sopar Popular, la marxa de la Garoina, és a dir, són, totes les activitats tenen un caràcter amb, amb la gent d'aquí, perquè creiem que és la base per, per engrandir aquestes festes aquestes festes de primavera doncs, que ja van començar, com tu ara deies eh, amb la marxa de la Garoina, el diumenge passat i que continuen eh, al llarg d'aquesta setmana, dijous doncs, hi ha hagut aquesta Rua dels Infants i demà divendres doncs, tindrem també aquestes activitats eh, més eh, poder també per infants però després a la tarda també hi ha activitats com eh, doncs, un torneig de pàtil crec que s'han organitzat i eh, hi haurà també eh, l'inici el, eh, el començament no serà amb aquest pregó, és una, aquest pregó també és una, una figura nova, no po dir, o recuperada, millor dit, de, de, que, que els va recuperar l'any passat, si no hagi esrat. Eh, és així abans de, de respondre a la teva pregunta, Rubén, en deixava la Neus Mar el dilluns aquí al teatre, amb l'íntimament llac que també desitgem que, que la gent vingui perquè és un espectacle realment molt, molt bonic. I respectar el que em deies, eh... la, la figura del pregoner. La figura del pregoner, això mateix, perdona. La fegola del Preconer, aquest any, més que mai, estem molt orgullosos del, del Preconer que tenim per les festes, perquè Sant Maria Hudez uh -huh. és una persona que ha estat durant molts i molts anys vinculada a les festes de primavera, que les coneix d'inici a fi, que ja ha treballat, que ja ha dedicat moltíssimes hores, juntament amb tot l'equip que formava en grup de festes de primavera, i crec que és, és una picada d'ullet a, a la intenció aquesta que et deia abans, Rubén, d'intentar recuperar el millor de les festes de primavera i crec que en Maria ens donarà aquesta visió amb el seu pregó, de fet la, la, el pregó el vam recuperar ja l'any passat amb una intervenció magistral d'en Jordi Sàbat, una altra persona que, que com en Maria, com tots nosaltres ens estimem les festes i ens estimem per a fugell d'aquest inici que podíem dir més oficial no? que es donarà amb aquesta pregó eh, us recordem eh, per la gent que ens estigui escoltant doncs, que vam parlar amb nosaltres amb Marià aquesta setmana, podeu recuperar-ho a la nostra pàgina web ràdio per també hem conversat amb en Queco i ho farem avui també amb la Neusmar per tant tindreu tots aquests artistes que, i persones importants en aquestes festes de primavera i que podeu doncs, recuperar les seves valoracions al voltant de participar d'aquestes festes de primavera a la nostra pàgina web i d'altra banda, eh, Agustí, la l'eclosió serà amb el, el carrosser al Costa Brava, però dissabte també tenim activitats eh, unes de més eh, clàssiques, com són la fireta o la firassa, però també n'hi ha d'altres, eh, podem dir, mitjanament noves, oi? Així mateix, eh, partim de les tradicionals activitats de, de la fireta, de la firassa, demà mateix, demà divendres, farem la fanguejada... Són cites ineludibles que no, no, no ens podem saltar de les festes de primavera i aquest any, com a novetat, fem un circuit de cars en col·laboració amb la policia local i és una manera també de, de, de recordar, de fer una mirada al, al passat de quan jo sempre he escoltat al parlar, a parlar de, de la carrera de cars que es feia per la muralla. Doncs era una miqueta, evidentment, salvant les distàncies, és una activitat molt, molt menor però bueno, que creiem que és una manera d'encetar i d'anar de, de, recuperant cosetes mica en mica per anar, anar recuperant tot allò que va funcionar molt i molt bé en, en el passat de les festes de primavera. I el dissabte tenim, com no, abans parlava d'artistes locals, no ens podem deixar en Carlito Select. En Carlito Select és una persona que mai té un no per resposta. És una, a part d'una gran persona, és, ho demostra en cada acte, ja on te va porta el nom de Pla Frugil, més enllà de, de, de la nostra vila i serà la seva, com si diguéssim, reaparició després del seu feliç matrimoni I, i ho volem celebrar amb ell i amb tot Palafrugell pujat al bus dels quatre replegats que a les 10 del vespre començarem iniciarem una rua per la, des, des de l'església travessant plaça nova fins al barri Cibuixó i ella dalt, posant música i, i donant aquesta vida i aquesta diversió a, a, a Palafrugell que, que ell s'estima doncs eh, la diversió si hi ha Carlos Selecta doncs està més que assegurada i per tant doncs eh, tothom convidat també a aquesta rua, hi ha moltes altres eh, activitats eh, relacionades doncs també amb entitats i associacions de, de la vila i que com us hem dit a l'inici doncs podeu repassar a través del programa de, de festes de primavera i per acabar Agustí no sé si voldies afegir alguna cosa o matitzar alguna, o dir alguna cosa que ens hàgim deixat doncs eh, m'agradaria afegir una cosa realment important i és que abans he parlat de les aires de l'Ajuntament, de l'Associació Corros aires, però també m'agradaria parlar de totes les associacions i entitats que hi participen i que mostren la seva voluntat de, de participar-hi d'aquestes festes. En primer lloc, m'agradaria anomenar i donar les gràcies a l'Associació Excursionista de Palafugill per la gran feina que fan durant tot l'any i en concret per la Marxa de la Garoina. Li vull fer un agremet molt gran a l'Albert per la seva feina, Eh, podem parlar d'altres entitats com, com el Club Hòquei, que farà el servei de bar de, del tobogán, Virres Braves, que van estar presents al sopar presentació de les nostres festes. I m'agradaria des d'aquí emplaçar totes aquelles entitats de, de la nostra vila que d'una manera o d'una altra vulguin col·laborar en festes de primavera doncs que tenim les portes obertes a estudiar idees, a, a participar i a estendre la nostra mà per ajudar el-se i que participin de, la, de les nostres festes. Perfecte, Agustí. Doncs, uh, com dèiem, com deies tu l'inici, les festes de primavera són ara... Bueno, o van canviant de dia, però que al final es treballen de molt temps ens darrere i per tant tots aquells que tingueu propostes o idees, doncs ja sabeu també podeu venir fins a l'àrea de, de cultura i posar-vos en contacte amb, contacte amb ells i poder doncs aportar el vostre granet de sorra, que al final és això, no? que cada Palafro de Llengui i Palafro de Llengui doncs, pugui aportar el, el seu granet en aquestes festes de primavera. Agustí Fernández, moltes gràcies per atendre'ns i res, esperem que les festes, bé, bueno, res, És segur que les festes de, de primera seran en èxit i per tant Esperem que tot vagi molt bé. Moltes gràcies a vosaltres, Ruben i molt agraïts a Ràdio de Palafrugill, que també és una de les peces importants d'aquestes festes. Molt bé, doncs eh, agraïm nosaltres, eh, ja he tornat, eh, ja soc a la ràdio una altra vegada, hem tornat, eh, doncs agraïm també nosaltres a, a l'Agustí que ens hagi, que ens hagués pogut atendre ahir, eh, i vam passar doncs, per pel teatre, vam conversar amb ell, i una de les coses amb les quals doncs, sempre cada any també la gent està molt atenta, quan arriba el cap de setmana gros de festes de primavera, doncs és del, del temps, de la meteorologia, Aviam que ens explica l'Enrique Molto, professor i geògraf de la Universitat d'Alacant. Per cert, ha a la Tirolina, que hem muntat entre el teatre i, sí, sí. i la ràdio. Sí, sí, ha, hi ha hagut un yeah. petit sortrac aquí quan he arribat, però bé. bé. Bueno, doncs, per tenir un compte, per enviar-t'hi una altra ràdio. <ríe> que deies el temps? Tots que anem a saber, no? Que, no sé, perquè deien farà? que faríem el temps, eh? Sí, i bueno, avui quan hem arribat estava així núvol-núvol. Mm -hmm. Aviam, Enrique, què passarà? Bon dia. Hola, bon dia, amics. En principi la situació del temps per a... Per a aquesta zona serà prou eh, tranquil·la, contínuament temperatures nocturnes per davall dels 15 graus i diurnes al voltant dels 22, 23, 24 graus com a molt, sense massa novetats, amb alguna cosa de vent segurament de cara, sobretot al dia de demà, inclús també la pues, de que puguin tindre alguna que altra dèbil precipitació també, com dic, eh, durant el cap de setmana, però en principi poca cosa, debuta a l'augment dels núvols i en l'entrada de vents més o menys humits des de llevant. Però en principi, com dic, no hi ha massa coses que destacar. Pot ser que la setmana que ve sí que tinga alguna cosa més de moviment meteorològic i la possibilitat de pluja sigui, com dic, la setmana que ve, algo més elevada. Bé, no? Molt bé. Algú pot caure. Alguna cosa poder caure, aquí també costa mm. molt, així que segur que deixa passar les festes en, en pau aquesta, aquests núvols que passaran per aquí, per, per la nostra zona. Que tenim doncs... molt d'arrerament és molt de vent, això sí, molt sí. de garbir. Molt de garbir sí, tinc sí, sí, la veritat és que sí, mm. Uh, nosaltres ens acomiadem d'aquesta primera part uh, Deixem uns consells publicitaris Ens hem allargat més del compte Per tant, <sífes> tindrem només una càpsula Per acabar aquest programa d'avui De l'hora del peix fregits Fins ara Que he enredat tu pelo En el jo me enredé Y no Yo no me desenredo <sífes> No me desenredo, no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 És així. Construcció en d'obra nova com vella. O obra pública. Tot tipus de treballs de jardineria. I si parlem d'altres, minitransports, excavacions, piscines... J. Domingo. Construcció i jardineria i altres. Telèfon 630-97-7024. Informis detalladament a jdomingo.es. Amb pastisseria girbal i les seves coques de Sant Joan celebraràs la millor rebetlla, la coca tradicional amb crema i la de llardons. Encarrega-les al camp d'en de Palafrugell.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 La mer Qu'on va danser Le long du golf clay a Seguim a Ràdio Palafrugell i a continuació doncs, posarem la mirada en una activitat que tindrà lloc aquest divendres a les 7 de la tarda. En aquest cas, una xerrada sobre biodiversitat i sostenibilitat al Mediterrani i a la Costa Brava serà a la Biblioteca de Palafrugell i a càrrec de Francesc Cerdà, que va estar doncs, vinculat al CECIC, a l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona, i també és doctor en Biologia per la Universitat de Barcelona. Us saludem en doncs, Francesc sense més dilació. Bon dia, Francesc. Hola, bon dia. Primer de tot, doncs, gràcies per atendre la nostra trucada i posar-nos una miqueta més de llum. Volem fer una miqueta doncs, de, de, de, de referència, no? de, de, de difusió, al voltant d'aquesta xerrada organitzada per l'Ateneu de, de Palafrugell. Al voltant de la biodiversitat i sostenibilitat al Mediterrani i la Costa Brava, doncs, hem de dir, per la gent que ens escolti, que tu, de fet, has escrit llibres no? al voltant també d'aquests doncs, temes. Um, sí, bueno, um, en realitat jo hi he estat uh, experta en qüestions de pesca i d'ecologia de, del Mediterrani i uh, vaig escriure també un llibre uh, pues, explicant com la pesquera del nostre país doncs, no és sostenible i com s'ha anat degradant al llarg del temps fins a l'estat uh, actual no? mm. i després també s'ha doncs, uh, de pensar que aquests temes tot i centrats en el Mediterrani, avui en dia són temes globals. És a dir, que parlar parlar només del Mediterrani eh, és una mica allò de... els arbres no et deixen veure el cos. Sí, el Mediterrani és un exemple, però de tot el que està passant a tot el món d'una manera accelerada. Un exemple doncs, que es pot, doncs, com deies tu, extrapolar a qualsevol part de, del planeta en matèria, doncs, d'oceans, de, de març també. Eh, al voltant d'aquesta biodiversitat i sostenibilitat, eh, t'enfocaràs més en parlar d'espècies doncs, que estan en perill per, doncs, per aquesta manca de, de sostenibilitat que, que moltes vegades els humans doncs, fem? O, o et centraràs en, en, en com intentar fer doncs, Uh, com, com ser més sostenibles, com, com intentar doncs, uh, que la pesca no sigui tan uh, uh, abusiva en respecte a algunes quines espècies, uh, doncs de promoure més uh, vedes uh, sobre, sobre, alguns, uh, sobre algunes espècies. Com enfocaràs aquesta xerrada? Bueno, mira, jo la xerrada és el que et deia abans, no? és pesca, pensa en, en, en global i actua local. Sí, el primer que s'ha d'entendre de les persones que vinguin a la xerrada és que és la biodiversitat i quina és la importància que té. La biodiversitat només no, no és que hi hagi moltes espècies o n'hi hagin poques, sinó que estiguin amb la proporció adequada i realitzin la seva funció. I això és fonamental perquè els ecosistemes es recuperin. Pot haver-hi canvi climàtic, pot haver-hi eh, explotació pesquera, pot haver-hi incendis en els boscos... Però si no tenim biodiversitat, això no recuperarà mai. Llavors vol dir que el que prometa entendre la gent és que quan la biodiversitat comença a minvar, el que està minvant és la vida en el planeta. I això, moltes vegades, els conceptes no els tenim clars o tenim aquests conceptes que sempre surten pels diaris i per la ràdio que només són superficials. I llavors dona la sensació de que les coses es poden arreglar, que són, bueno, ja farem, no? És el mateix que passa amb el canvi climàtic, el mateix que passa amb la desertització, el mateix que passa amb la demografia, etc, etc. És a dir, que també el que jo intento és explicar a la gent que el món és global, que les sinergies i la transferència d'energia a través dels ecosistemes, evidentment, de la biodiversitat, és fonamental perquè el planeta es mantingui. De fet, de fet, el planeta també s'està calentant perquè cada vegada hi ha menys boscos i el mar no absorbeix. És a dir, que la pròpia biodiversitat activa el procés de canvi climàtic i el canvi climàtic perjudica la biodiversitat. És a dir, estem dintre d'un segle, d'un cicle, del d'un segle i d'un cicle, i qual és molt difícil sortir-ne si no agafem polítics i i, i, socià, i, i societat realment la dimensió del problema que tenim a davant. Uh -huh. uh, a vegades doncs, veiem, no? O, un pensa que cada vegada la gent està més conscienciada mediambientalment però poder no, no, no se n'acaba de... no, no acaba de ser una cosa doncs del tot uh, global, podríem dir global, vull dir que la major part de la societat doncs, encara ho veu poder com un problema allunyar i, i per això que deies tu, no? perquè al final també si, si no toca molt de prop la cosa, eh, això, en aquest sentit doncs, del medi ambient i amb d'altres sembla que, no, que no, no tingui afectació sobre tu. No? Però, eh, aquí aquí, està, aquí rau no? la, la cosa en intentar doncs, conscienciar a la major part de la societat per intentar doncs, revertir la situació.identment, eh, bueno, no, no, o sigui... Nosaltres parlem de, de biodiversitat, parlem de conservació, parlem d'una sèrie de coses, però realment la societat, el polític, en fa un altre. Mm -hmm. I quan intenta revertir això, doncs té una, una gran oposició. Mira, avui mateix, ara estàvem mirant pel mòbil, que hi ha un article en ara sobre alarmant sobre la Costa Brava, sobre tot el que són la pèrdua de territori per urbanitzacions, etc, per ports, etc etc. Això tirant darrere i ja és molt difícil un canvi hi ha molta gent que encara justifica, eh, més turisme, més eh, eh més vaixells d'aquests de, de turistes creuers, etc, etc, no? en pro de la, eh, del creixement de, del treball, etc, etc. I tot això repercuteix amb la biodiversitat. I llavors s'ha de sapiguer què va primer, ser si el carro o els cavalls, què és lo important. Per, tant per la vida de les persones com per l'agricultura, per exemple. L'agricultura és importantíssim la biodiversitat i els monocultius doncs, estan eliminant la capacitat dels sols de poder-se regenerar ells mateixos per donar suficient aliment a la humanitat no? a nivell mundial. Totes aquestes coses les persones les han de conèixer. I després, sí, després es poden donar espècies, les espècies invasores, que passen a la Costa Brava, per què, pues, els coralls, això i allò. Però això, de fet, que en donarà aquesta informació també perquè pot interessar a la gent local però de fet això és anecdòtic comparat amb per què està passant tot això. Mm -hmm. Al final doncs, ens centraem en el Cents aplica aquest perquè al voltant d'aquest doncs, article, d'aquest reportatge que comentes de, del diari ara i també doncs, al voltant d'aquestes construccions que es, anem patint doncs, tots els que vivim aquí a la Costa Brava, s'estan doncs, eh, fent passos en el sentit, doncs, o s'intenten fer passos, i a la plataforma SOS Costa Brava per intentar doncs, erradicar aquestes construccions massives al nostre litoral. Eh, clar, el que està fet ja està fet i... Es, impossible doncs, tirar enrere eh, però sembla que el que es vol evitar doncs, és que aquestes construccions continuïn eh, fent-se eh, a vegades hem parlat amb ells, amb aquestes plataformes i ens comenten que des de la Generalitat, també des dels ajuntaments poder no acaben de fer-hi del, del tot eh, no, que no s'hi acaben de posar del tot suposo que és per això que deies tu no? de poder prioritzar doncs, atraure més turistes o atraure un altre tipus d'economia no? que, que no pas doncs, preservar el medi ambient Sí, bueno, aviam jo, la, la meva xerrada es basa en dues coses primer explicar realment què és la biodiversitat, quina importància té perquè és fonamental com es llegada amb tot lo de més i tot lo de més amb la diversitat, cinc o sigui que, que, que ens en donguem compte d'aquestes sinergies que hi ha entre totes les actuacions i després anar baixant, doncs cap a la part més particular que pogués ser la Costa Brava, però que i ja et dic, dir, qualsevol exemple de qualsevol postulló del món, qualsevol lloc del món es pot posar a, a la Costa Brava, mira el Delta de l'Ebre que està passant amb el per, amb el poma amb el, amb el cranc blau, no? que estan destrossant lo que era l'ecosistema que hi ha un ecosistema molt deteriorat per això, per això, per això aquestes espècies es poden, poden invadir perquè ja arriben a uns ecosistemes que ja no tenen defetses pròpies no? o sigui, totes aquestes coses són la, els conceptes, és el que a mi m'interessa sobretot els conceptes i després baixarem amb algun exemple i com se pot solucionar tot això? Doncs pues, mira, lamentablement eh, et diria jo que no sé si hi ha solució ja o sigui, en aquest tema, amb molts científics, molts aspectes tant de canvi climàtic com de, a nivells demogràfics, a nivells de tot tipus, pensem que precisament per aquesta manca de, de, de compromís de les administracions reals, que parlen molt i fan molts a uh, uh, Kyoto i París i això i allò, però que l'hora de la veritat, cada any, cada any es va augmentant el CO2 a l'atmosfera i cada any hi ha de biodiversitat. I, i això no es para. I llavors doncs resulta que tenen que sortir aquestes associacions, no? el, el, algú no? que diu, escolta, potser n'hi ha prou de tot això, no? I aquestes persones pues, són bastant demonitzades, acallades, atacades, i moltes vegades fins i tot són eh, molestes pel, pel sistema. No? Mentre que el sistema va fent la vista grossa i va fer moratòries i va fer històries sí. perquè les coses es vagin allargant. Uh -huh. Sí, fet, és, aquest... És, és, és aquest el problema uh, de fons, de, de tot uh -huh. Sí, de fet aquesta moratòria semblava més una patada endavant no? uh, per passar aquest període electoral també i ara d'aquí doncs, uns mesos tornem-nos a trobar amb el problema i aviam què, què s'acaba decidint uh, aquesta manca d'implicació per tant porta a, a, a suposar que uh, poc remei hi podem fer, per tant, quin futur ens, ens espera, uh, Francesc? Bueno. Ja sé que no ets futuròleg, eh? Però... No soc futuròleg, però tot el que diuen... Bé, aviam, amb això també és una, una altra cosa molt interessant. O sigui, tot el que està passant ara estava escrit, modelitzat i publicat científicament en els anys 70. I no s'ha fet res dels anys 70 fins ara, i per això estem així. Sembla mentida, però és que els gràfics són clavats a el que està passant ara, i les prediccions que hi havia llavors ara s'estan complint. Però exactament, o sigui, amb una precisió. Això es va començar a fer els anys 70 que es, es podien fer models de simulació, es va començar a fer models de simulació amb els més ordinats. Mm -hmm. I ja la van quadrar. I ara està passant el mateix. I ara s'està dient que si el 2030, que és el 40, és el 2050. Mira, si ens en volem sortir de tot aquest azucat en què estem, hi ha una, un proverbi xinès que a mi m'agrada molt. i És un que està en un pou i en els de fora, no? i diu, escolta, què has de fer per no caure més a dins el pou? I des de fora li contesten, diu, el primer que has de fer és deixar d'acabar. Llavors, fins que això no ho tinguem clar, o sigui, el primer que hem de fer és parar, stop. I a partir d'aquí, intentar començar a donar passos enrere, agradi o no. Uh -huh. És l'única solució que la majoria de científics d'arreu del món, és el que se'n diu el decreixement, Eh, no el creixement sostenible, que això és una, és, són dues paraules que, que estan donen una amb l'altra, mm -hmm. sinó el bé creixement que tenen darrere social i econòmicament d'una manera el més equilibrada possible, perquè si no anirem cap a un caos eh, que ja està anunciat també per molts científics, perquè els models matemàtics i energètics i la producció mundial de, de recursos naturals i orgànics una mostra així en els simuladors i tots els ordenadors i, tot arreu, i tots els projectes internacionals col·lapsen això entre... ja, a partir d'ara i doncs de fet ja s'està col·lapsant amb la biodiversitat mm -hmm. Molt bé, doncs amb aquesta idea de deixar d'acabar i fer passos enrere per intentar, doncs uh retornar o tenir un futur millor del que s'espera, doncs acabarem eh, Francesc aquesta conversa i animem doncs, a tota la gent que divendres a les 7 de la tarda doncs, assisteixi a aquesta xerrada sota el títol Biodiversitat i Sostenibilitat al Mediterrani i a la Costa Brava que es durà a terme a la biblioteca organitzada per l'Ateneu de Palafrugell Francesc Arda, moltes gràcies Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i esperem que vinguin la gent de Palafrugell a veure'ns Doncs amb aquesta càpsula de Medi Ambient, amb en Francesc Cerdà, exmembre del CSIC i de l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona, hem arribat al final de l'hora del peix fregit d'avui, divendres 7 de juny. Ens hem quedat sense més temps per oferir-vos una altra càpsula. En teníem una doncs, al voltant de la problemàtica dels abandonaments dels gossos, en parlarem però la setmana que ve no patiu amb en Àngel Viladegut de l'Associació Protectora d'Animals del Baix Empordà, l'APA Rodamont d'aquí de Palafrugell. Parlarem la setmana que ve amb en Àngel Viladegut, però avui doncs hem conversat amb en Francesc Cerdà al voltant de com preservar més la nostra biodiversitat, també doncs, de com ser més mediambientalment sostenibles per tal de no carregar-nos tot allò que ens dona doncs, el nostre entorn. Uh, enfocat molt aquesta xerrada en la costa brava, en el mar Mediterrani, però com ha comentat en Francesc, doncs es uh, posarà exemples que són extrapolables a qualsevol altre indret del planeta. Nosaltres ens acomiadem, uh, recordem que tenim una cita d'aquí unes hores a l'espai informatiu de Ràdio Palafrugell i després doncs uh, recordeu que ja començaran les festes de primavera, de fet ja hi ha activitats avui mateix de festes, de primavera, i com hem repassat en la primera part, al final de la primera part amb l'Agustí Fernández del Teatre Municipal i de l'àrea de Cultura, un palafrugil que estarà ple d'activitats amb el punt àlgid en el carrusel Costa Brava de diumenge a la tarda vespre, i amb aquesta plantada de carrosses a l'estadi municipal, a l'aparcament amb aquest ball de comparses que és una de les principals novetats de les 50 Atenes festes de primavera. Nosaltres us desitgem que passeu unes molt bones festes de primavera, dilluns és festiu i per tant doncs no ens retrobarem, així que ens emplacem a divendres que ve d'aquí una setmana per tornar a escoltar l'Hora del Peix Fregit. Que passeu un molt bon cap de setmana i disfruteu de les festes de primavera.